Lyssna på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska Parti i Burlöf och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen den kan du också höra över internet. Då går du går in på www.communist.se. Vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska Parti så är det enklast att gå in på www.scp.se. Där finns all kontaktinformation du behöver om du lyssnar på oss över internet. Där finns länkar och adresser till vårt parti, både i norr och i Mellansverige och i söder. Men bor du här nere, då kommer du naturligtvis ner till vår lokal på södra Förstötsgatan 132. Där har Borlöfskommunisterna och Malmökommunisterna gemensam lokal. Passa på att komma dit där, där är jag öppet. Ja, nästa onsdag är det faktiskt inte öppet för då ska vi hålla lite semester är det sagt så kom inte ut på onsdag utan, men sen, nästa onsdag igen så är det välkommen mellan klockan 19 och 21 då finns det folk där har vi mycket politiska diskussioner och det brukar vara en hel del som kommer in och ställer frågor så passa på och kom dit där på vår hemsida glömde jag säga att där kan du också författa i vår tegning som är ett riktpunkt. Det är en bra tegning. Passa på att läsa den där på vår hemsida om du har tillgång till internet. Annars kan du komma ner till vår lokal och köpa den där. Den kostar bara 10 kronor så det är en billig tegning. Tegning får att lära sig mer om politik. Som sagt var, du kan troligtvis även ringa vårt telefonnummer som är 040-611-8882. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi är sköter tekniken också, men ansvarig utgivare för programmet är Rikard Steinberg. Har du frågor att ställa angående kommunisternas politik eller du vill vara med och diskutera något av de ämnena vi tar upp så är du Välkommen och ringa hit här till studion. Och det är telefonnumren 040 43 70, 70 Eller 040 43 70 71. Idag hade vi tänkt vi ska som vanligt börja med arbetslösheten. Vi hade tänkt att prata lite omkring vad som har hänt i Almedalen. Det har väl inte kunnat undgå någon. Almedalen är ju det som... Ja, startade startade en 25-30 år sedan, väl är det någonting. Men man kan säga att det är politikerna så storföretagens Cheviks eh, marknad eller Kivik Robo-marknad där de presenterar olika idéer och försöker sälja sin, eh, se, sina idéer. Och naturligtvis är det mycket annat de försöker sälja. Liksom där är på Kiviks marknad, där kan man köpa allt från skit till bra saker. Och så är det i Sjöbråsen naturligtvis. Så vi ska ta upp lite omkring det um, i Almedalen. Och vi ska också ta upp nu som alla känner till att EUs ordförandeskap. Vi, Sverige är ju nu EUs ordförandeland. Vi har varit i tre, tre dagar. Det är Fredrik Reinfeldt som är i högsta äratålan i, i EU nu. Och, och det blir naturligtvis också någonting som kommer till att sätta en prägel på Sverige det närmaste halvåret. Och vi ska i samband med det också prata om, lite om Lissabonfördraget. Och det valresultat som fanns på Irland som inte har ratificerat eller godkänt lissabon -föredraget. Där finns ju vissa ajatoler runt om i världen som inte accepterar valresultat eller tar hänsyn till demokratiska val. Bland annat Iran därmere och där finns hela då ledargarnityret inom EU som inte accepterar att irländarna röstar nej till Lissabonfördraget Och där finns de i Honduras, vi kommer att ta upp allihopa, som inte accepterar att folket har valt en president som högern och storfinansen inte gillar Arbetslösheten sa vi, vi skulle börja med. Och den är som eh, vanligt håller jag på sig. Stigande. Och det är inte alls ovanligt i det kapitalistiska systemet. Den har ständigt varit stigande. Egentligen under ganska lång tid. Även om det har kommit en del vågor men, där den har gått tillbaka. Men nästa gång den stiger så stiger den till ytterligare högre nivåer. Idag är alltså över 400, nästan 500 000 människor öppet arbetslösa. Samtidigt som de som har fått jobb, för jobb, minskar betydligt. Och de nya lediga jobben, där är alltså till de knappt 500 000 som är öppet arbetslösa finns knappt 5 000, 4, där finns 4 371 lediga jobb. Det innebär alltså att det går Hundra sökande på varje ledet jobb. Nej, men eh, Jag tycker också eh, just när vi pratar om eh, arbetslösheten- det har kommit ju en hel del förslag nu den eh, sista tiden- och de här förslagen har ju varit väldigt märkliga, särskilt Folkpartiets senaste utspel just när det gäller att unga ska få arbeta för ungefär halva lönet. För menar, det är ett system som man har i andra länder så därför måste vi infria det här och på så vis så kommer vi få en lägre arbetslöshet när det gäller ungdomarna. Vi har ju hört att de ligger ungefär på 30, eh, runt 30% nu nästan. Alltså, det är klart ju, vi kan ju eliminera arbetslösheten helt för ungdomar ju, genom att ge ja, strunta i de betalt och tvinga dem till arbete också samtidigt ju. Då, då, då löser vi också arbetslösheten Så att, men det är, det är ju ett tramsförslag egentligen alltså, de här, de visar på att ungdomar har lägre alltså arbetslöshet i andra länder, men det har också visat sig ju att den dagen då de fyller den ålder då man inte får halvering längre, då får ju allihopa sparken direkt och så kommer en ny kolin igen så att det där är ju bara ett, ett försök att ha en billig arbetskraft Jag menar, alltså det, utöver det så är det ju också ett diskriminerande förslag egentligen, men det är inte så att alltså tänk själv om man hade gått ut och sagt så här, ja alla, alla som är 60 år fram till de är 65 de ska få en halverad eh, lön i och med att det är svårare att anställa folk i, i den där åldern Alltså det är självklart att folk inte tycker vad är nu med det här? Eller vi säger att alla kvinnor mellan en viss ålder ska ha en halvare, eller vad det nu är för någonting. Alltså och det är självklart att han, eh, Jan Björklund som har för, äh, lagt det som förslag, han tar ju inte sin egen ålder. Ja, de i, i, mellan de fem åren som är i hans ålder så ska han få en halverad lön. Även om en halverad lön inte det känns någonting för honom. Alltså då ska man ändå tänka på att de ungdomarna som går in då, de har ju mycket lägre lön redan från början. Sen ska de ha en halverad lön på det också Ja, man kan också undra om de ska få halverade höjrar, halverade matkostnader och sånt. För det är ju klart, att alltså för ungdomar är allting lika dyrt som det är för vuxna människor eller för äldre människor. Priserna, eh, vi har ju inte, det finns ju vissa ungdomsrabatter på till exempel en tåg och och flyg och sådana saker men jag har aldrig hört fråge snackas om någon ungdoms rabatt på hyra eller i någon livsmedelsaffär eller på någon restaurang eller på något annat ställe där man, eller man, man går om man och köper en bil för det, behövs, det är många saker man behöver som ungdom och sedan naturligtvis. och där är Sällan. några Rabatter. Och det är inte bara Sverige du, jag hörde Meta att du, du berättar om att det är inte bara Sverige som drabbas av den där höga arbetslösheten. För den stiger i hela EU. I, i hela EU är ungefär 10% officiellt arbetslösa men det är då alltså, var tionde EU-medborgare i arbetsför ålder går alltså arbetslös så vi kallar den då arbetslöshetsoneon vi kommer också så jäkla mycket vi fick höra om Kom vi bara med i EU så kommer frågorna om arbetslöshet till att lösa sig. Nu går nästan vår tionde medborgare arbetslös. Och, och var femte ungdom, alltså under 26 år, går arbetslös. Ungdomsarbetslösheten i genomsnitt i EU är alltså 20 procent och det finns de länder det är än värre till exempel Spanien som är ett av länderna som är eh, drabbats hårt av ungdomsarbetslösheten där är nästan varannan ungdom arbetslös. arbetslösheten bland unga under 26 år ligger eh, på 40% procent. så det är rätt som man hör då hur, hur att, alltså Jan Björklund vill sänka lönerna. För det, det är klart alltså, storfinansen och kapitalet skulle göra ett riktigt klipp ju, om hans förslag gick igenom. Här lurar man på arbetsmän, vi ser hur, hur man annonserar, jobba utomlands och sådär och tror att det skulle alltså man kan jobba var som helst i EU påstår de men jag menar arbetslösheten i hela EU är precis ledan som den är i Sverige ungefär det kan skilja på en och annan procentsats men det innebär ju naturligtvis ingen lösning för varken svenskarna eller för spanjorna eller grekerna eller tyskarna eller engelsmännen eller någon annan nationalitet att åka till ett annat land och bli arbetslös, det är inte bete och vara arbetslösa, det är klart det finns alltid möjligheter att eh, en eller annan får jobb men det här rör sig om 500 000 människor i Sverige och det rör sig då om, om 25 miljoner människor i Europa som saknar jobb, så att om de flyttar runt och blir mer så kallad vad kallar man det, flexikur. Alltså vi ska vara, Man påstår ju att arbetslösheten beror på att människorna inte är tillräckligt flexibla Och vill inte åka iväg och ta vilket jobb som helst Jag förstår dem, jag skulle inte heller åka iväg och ta vilket jävla skitjobb som helst Det kan man naturligtvis aldrig tvinga människor till. För det finns jobb som är skitjobb där företagen och där kapitalet fullständigt skiter i andra människors säkerhet. Vi har sett det många gånger, vi ser till exempel möbelindustrin använder hur man använder barnarbetare och löser in människor i fabriker för att de ska producera och sånt. Det, det, det är ju självklart att människor inte kan tvingas till För vi har ju naturligtvis också vissa rättigheter, vi har tillkämpat oss en hel del rättigheter som gör att vi har lov att säga nej till de eh, jobben och att arbetshjälparna då ska tvingas att genomföra en dröglig arbetsmiljö. Alltså det här rutspelet riktar sig egentligen åt två håll. För det första att man ska skapa någon form av konkurrens mellan den som redan arbetar som jag och den åldern på den arbetsplatsen med den ungdomen och så vi kan pressa ner lönerna. Och samtidigt öppnar oss upp ju för att göra undantag i Det är ju så här man börjar. Man har börjat med småföretagen. Man hade ju, man hade ju en, en enorm tia råd om hur synd det var med de småföretagarna för, för ett par år sedan. Och därför var man tvungen att hela tiden ha fler och fler undantag i Lasio. Ja. Nu kommer man med ungdomarna så de ska också ha undantag. Man kan inte, det, det säger sig själv att man gör på det här viset. Alltså, nästa steg blir väl de som är pensionerade som vill arbeta extra eller de som är nära pensionsåldern. och sen tar man undantag där också. Så man hela tiden. Det är ju självklart att folk hade blivit förbannade om man har gått ut och sagt så ja, IKEA agerar så dåligt så att vi måste ha undantag för IKEA och i lås. Det, det, det är ingen som köper på ett sådant argument med ett stort företag som eh, eh, det är synd om. Utan man det är ju alltid sådana här grejer ju, för att man ska känna särskilt rörmande att det är synd om ungdomarna som inte kommer in på, och på arbetsplatser och får arbete. Visst, det är synd om dem. Men där finns ju lösningar också. Det här är ju inga lösningar. Det här är ju bara försök att försöka skapa ännu större konkurrens inom arbetarklassen för kapitalet så att de ska få fler fördelar så är det ju naturligtvis och, och får de nu billig arbetskraft under 26 år alltså om de får dem för halva priset mellan 16 och 26 år så nästa gång vi får halva era priset är väl förmodligen de mellan 16 och 30 eller 26 och 35 år de ska de ha då för halva priset eller kanske ännu billigare och, och så kommer det naturligtvis till att fortsätta för det är ju ingen som egentligen alltså kan försvara det här mer än alltså att det är politiker som ofta har feta löner. Det är inte så att Jan Björklund på något vis har genomfört någon lönesänkning. Han är till och med minister, tror jag sig nog. det är och, och han. Eh, han har över hundratusen i månaden. Han kunde ju naturligtvis börja med att halvera sin lön. Det hade ju inte liksom varit något eh, särskilt. För med femtiotusen i månaden skulle han borde klara motkontot och hyran. Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti, Burlöf för Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor och Jan. Vi pratar, börjar prata om arbetslösheten av Wespe vi ska fortsätta att prata om Visby, för Visby är ju ungefär politik, polit, politiken tjejviks marknad. Där inte äh, bara politiker, innart, åtvis, utan många företag satsar stort upp för att väcka opinion för sina frågor. och och helt enkelt lobbying, jag vet inte om jag har pratat om något som heter Bilderberg-gruppen. Det är de största finansaktörerna i världen som bestämmer väldigt mycket, som bestämmer i nästan stort sett allting. För det är ju så att det är makten över produktionen som eh, ger en bestämmande rätt det är inte sådär jäkla mycket politikernas beslut egentligen som, som bestämmer det är mycket mer de ekonomiska motiven alltså om till exempel Nasea eller något stort företag eller Eriksson eller något sånt lägger ner här i Sverige så drabbar det ju naturligtvis Sverige men det har de full rättighet att göra för i kapitalismen så är det de privata företagen som äger produktionsmedlen. Och nu har eh, Almega också naturligtvis, det är arbetshjälparnas organisation, de har ju naturligtvis också eh, dratt sig till, till Visby och presenterar idéer. Och deras kampanj går ut på offentliga miljarder för de nya företag, alltså att man ska avreglera och privatisera den offentliga sektorn för då skapar man nya jobb och tillväxt. Nu berättar de ju inte samtidigt att det är klart, det skapar nya jobb och tillväxt i vissa företag i de som lyckas råfa ut sig någonting av den offentliga sektorn men naturligtvis är det, blir det alltid mindre jobb om till exempel en skola drivs privat eller offentligt den offentliga skolan har mer anställd folk därför att den behöver inte avstå en del av eh, omsättningen till profit men det tar, det tar ju naturligtvis de privata företagen och det är eh, Almega där i vi Visbyåse i Almedalen för att eh, propagera för och och de tar alltså då Den, den, den friskolan Vita eh, Vita som exempel Den startade med att de fick över två dagis Någonstans upp i Stockholm och även ett sjukvårdsföretag, Copio. Alltså två företag som helt finansieras av våra skattemedel. Men en del av de pengarna vi betalar i skattemedel till de företagen ska gå som profit. Det hade precis fungerat precis lika bra om det hade varit offentlig verksamhet. Men då hade vi fått mer verksamhet för pengarna. För vi hade sluppit avstå någonting i profit. Men det är ju, men det är ju väldigt märkligt resonemang tycker jag alltså om vi har en, en offentligt finansierad skola och den vill bli privat, för det första så skapas ju inga jobb, ju. för de jobben flyttas över till den privata sektorn bara. Ju. Så att bara, bara med det resonemanget så skulle man inte kunna förstå att det blir blivit nya jobb. Så, sen och ta det, precis som du säger, så i och med att man vill ha profit, ju, så domar så man ju ner allt på antalet tjänster. Ju. Man måste ju få, man, alltså, man betalar ju för, man får ju pengar för att driva en verksamhet, ju. Och då det, det ska man ju alltid ha en vinstmarginal på åtminstone 10% eller något sådant och, och det, det, det säger sig själv att någon får ju gå, man, antingen så drar man in på lärarmaterial och sån här och för, eh, eller så får folk gå ju. så att eh, det är självklart att den, den privata sektorn har ju aldrig skapat några jobb i, i den bemärkelsen utan det är ju det är den offentliga sektorn som har ju egentligen, särskilt idag ju, när vi ser ju med den här eh, produktivitetsökningarna hela tiden ju, som, eh, där det krävs ju före för det händer ju inom industrin gör ju automatiskt hela tiden att det blir för färre, färre och måste ju man måste satsa ju satsa på någonting annat i sådana fall, ny teknik och kunskap det som man kallar kunskapssamhälle och allt det där tramset. men man måste ju satsa på någonting annat den privata sektorn kan ju inte expandera på det viset ju Mm. Eh, men Almega har ju en väldigt tur måste man säga. Eller jag vet inte för, för vad man ska kalla det tur eller vad det är. För, för det, det är liksom precis när de får och, och lanserar den kampanjen så, så eh, föreslår också Finansdepartementet en promenoria. De la fram i torsdag, slår de fram en ny promenoria som, som ger eh, Konkurrensverket i uppdrag att bötfälla kommuner. Som inte lämnar ut eh, alltså verksamheten till, till, till privata aktörer, som med, kommuner som att betala privata aktörers profiter, ska då bötfällas med upp till 5 miljoner eh, kronor trots att det inte finns ett bio nej, alltså. nej, nej alltså de ska båtfällas mm. för att man inte låter ett privat företag gå in och driva till exempel Malmö allmänna, eller Malmö akademiska sjukhus som det är nu eller en vårdcentral, finns det en privat aktör som vill gå in och driva en vårdcentral, så då lägger man fram en sån lagstiftning nu så att vi har en regering som går alla, alla, att kapitalets örende, det är liksom inget nytt, men att så tydligt när de sätter krav om det så effektuerar eh, regeringen beställningen i eh, en gång. Och han av de politiska sakerna en, en, en, politisk en kodepolitiker alltså en, en kristdemokratisk pol politiker berättar också att eh, i höst kommer man till lägga ut ett förslag som kommer att hindra kommuner att bedriva egen verksamhet Och om det finns privata aktörer som vill alltså göra det så ska man också, man ska helt enkelt förbjuda kommuner att bedriva egen verksamhet, det, det är ju naturligtvis det ska tvingas de ska tvingas att läggas ut på privat entreprenad vi har sett det flera gånger och det är så sa det blir stort missnöje med det vi har sett eh, inom en skandaler där människor har ligget och dött och, och fått, eh, inte fått den hjälp de behöver vi har sett det i skolor vi har sett det inom sjukvården och vi har sett det inom all annan privatiserad eh, verksamhet och, och så kommer det naturligtvis gå men det är alltså kapitalet det är nu så desperata och naturligtvis regeringen också desperata av att kunna lyfta fram kapitalismen för den är ju en väldig kris och det är det att man inte hittar investeringsobjekt för att göra större profiter. Därför vill man nu råfa ut sig den offentliga verksamheten, den offentliga verksamhet som vi har byggt upp, som vi har kämpat för hela tiden och för. Och svenskarna vill slå vakt om en offentlig sektor och den ska man naturligtvis inte låta en regering Sälja ut. Men det här är ju också, alltså oavsett om det här hade varit en, en socialdemokratisk regering också. Så det här är ju egentligen en fortsättning på de EU-direktiv som finns ju och det eu medlemskap som vi behöver upp i. Alltså det, är ju, det står ju i den, det står ju Lissabon för och alla andra för och helt klart och tydligt att. Alltså kan en privat aktör ha hand om någonting så ska den ha hand om det. Då får egentligen inte den offentliga sektorn på något sätt hindra någon form av konkurrens. Och då påstår man på något sätt att den offentliga sektorn har ju större finansiella motstånd och kan på något sätt driva det bättre just eftersom de har mer pengar. Så därför måste man lägga ut det på entreprenör. Och det, det är ju den tanken egentligen som finns i den liberala politiken som eh, båda de politiska blocken faktiskt i, i stödjer då. Eh, innan vi jag släpper in när här igen, så vill jag bara säga att jag har en rätt så rolig och intressant grej, både på tvn och på radion faktiskt, för ett par dagar sedan. De kallar inte krisen faktiskt, eller så var det någon som bara råkade få säga. de sa inte att det är en finanskris längre, utan de sa att det är inte kapitalets kris faktiskt. Så de har kommit ändå en bit på vägen att förstå vad det handlar om, i sådana fall ju. Ja. Det är, bra. Ja, spela musik nu. det är bra att de börjar förstå att det är en kapitalism i kris. För en kapitalism som inte kan göra profit, den hamnar oundgängligen eh, i kris. Och, och, och nu kan man alltså inte finansiera med sina profiter. Och då är det därför arbetslösheten, det är därför, arbetslösheten, därför allting i det privata går åt helvete. Sveriges kommunistiska parti i över Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Vi som är i studion i Viktor Jan Telefonnummerna till studion är 040 43 70 Eller 040 43 71 Vi har pratat om Almedalen Den politiska kiviksmarknaden Som där pågår Vi pratar om nu hur de är Almega, alltså företagens bolag lyckades presentera en uh, reklamkampanj som fick ett så starkt gensvar i Finansdepartementet uh, så att det genomfördes direkt. Och det var alltså när man skulle skäla den offentliga sektorn för de svenska skattebetalarna och överlämna till privata aktörer. Jag vet inte hur stora summor det har sig om, som vi ska beskällas på men det är en hel del pengar. Det, kan man ju förstå för ska de göra profit på all vår offentliga verksamhet allt vad vi har drivit offentligt nu så kommer de naturligtvis till att sätta sina spår i den offentliga sektorn vi kommer till att få en betydligt mindre offentlig sektor om en del av de värdena som skapas där ska användas för och att de ska kunna hösta hem profiter och som de sen ska använda och spekulera med. Och vilja ha ännu större profiter naturligtvis. Ett annat, en annan sak som de nu fick fram. Det var ju... Det där järnvägen från halvårsskiftet är det ju då öppet för vem som helst att köra tåg på de svenska järn, järnvägarna. Banverket är, är ju rätt länge sedan man skiljer det från Sig. Alltså Banverket är ett bolag som äger rälsen. Och sen är SJ ett bolag som bara kör tåg så kallat. Och det har ju varit så att delvis har jag haft monopol, det är inte så att man har haft totalt monopol för det här är ju, äh, vad heter det där, äh, Stockholmsbolaget eller Engelsbolag som inte klarar av att sköta tunnelbanan i England utan fick åka därifrån de drev Norrlandstrafiken en tid. har var ett bolag här som driver Malmö-Göteborgstrafiken. Det klarade sig två månader. Sen fick VDN kasta in handsken. Men då blev han chef över postens rationaliseringar. Och vi har naturligtvis sett hur fan det gått med posten nu. Den är i den närmaste utplånad. Finns det något postkontor så finns det lite kvar på bensinmacka och annat. Men... Rätt så intressant så är det ju då att eh, oppositionen, så kallade Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Susanna, har gemensamt skrivit en eh, debattartikel och påstår alltså att de, om de vinner valet nästa år, för, eh, 2010 när valet val, så ska de... Eh, ta tillbaka det beslutet då ska man reglera järnvägstrafiken igen för, och, och det är ju naturligtvis riktigt för det är inte så alltså att det är brist på tåg eller på något um på något annat vis, vad som är problemet är ju att, att vi har inte spårkapacitet, vi har inte kapacitet att köra tillräckligt många tåg, alltså de är överfulla, de spåren som idag redan finns, det är det som är problemet, därför att Banverket eller Banverket regeringen har helt enkelt inte investerat i den infrastrukturen som järnvägen skulle innebära, det är det som är det stora problemet Ja, jag struntar i vilka deklarationer de ger för att vi känner ju till historien vi som kanske läser artiklar och kommer ihåg dem åtminstone då vi har ju hört om de, de här sakerna tidigare särskilt när det gällde energisektorn där socialdemokraterna gick ut och sa att de absolut inte de skulle absolut inte privatisera någonting där och det, skulle, det var så bra som det var och det funkade i Eterborg. när de fick makten efter att det här var ju ett viktigt vallöfte också det var ju ett sånt vallöfte som folk faktiskt det finns andra saker som kanske inte drar så mycket röster om just en här Du drar rätt mycket röster. det första de gjorde var ju att man privatiserade. Man gick ut och så närmare där och funkar bättre på det här viset. En av de anledningarna att jag inte tror dukt på det där, det är att man har faktiskt, när man har haft makten så har man ju ändå separerat barnverket från eh, från SV på det viset. Och då har man faktiskt underlättat just för att den här processen ska kunna gå igenom. Alltså. Man har ju inte velat ha dem ihop ja, och gör man på det viset så har man ju ändå genomdrivet en form av en kommande privatisering egentligen just för att underlätta för att ett sånt här förslag ska kunna gå igenom. Det säger sig själv Därför, det, Annars skulle man ju inte gjort en varför skulle man göra en sån sak annars för? Det, det finns ju ingen anledning till att göra det. det. funkar ju mycket bättre tidigare. Varför skulle man då göra på det här viset? Så det är ju bara trams det här. Jag, jag, man kommer komma med någonting att Ja men du vet finanskrisen tillåter oss inte nu för att genomdriva det här förslaget. Men kanske nästa mandatperiod då, när vi får så rösta på oss för att det här är ett viktigt förslag och vi, vi kommer att driva igenom det. Jag, och sen gör det nästa... Det påminner lite om Göran Perssons eh, tandvårdsreform eh, eh, som man eh, gnällde med var annat år han inte hade någonting att komma med så slängde han upp det här. Jo men nästa mandatperiod så kom vi driva igenom det här. Så till och med utarbetade han på motstånd som aldrig blev av. Jo så är det ju naturligtvis. Alltså, det gällde ju avregleringar och så gjorde man det det man kallar järnväxtrafiken. Alltså. Ja, varenda en människa som åker här så vet jag att det finns massor av bussar. Bussarna har ju att du kan åka buss till Oslo och Stockholm för 3-4 kronor för halva priset. Så jag menar, det finns idag redan en konkurrenssituation om kommunikation. Man måste inte åka tåg om man tycker det är för dyrt. Och där vi flyger, där är allt möjligt. På, på olika sätt så, så, och, och det är riktigt alltså. de lovar nu men de kommer inte att tillhålla för därför att den nya regeringen vi får, alltså den oppositionen den har också som mål att sig kapitalet med profiter och vinster, den bryr sig inte om det arbetande folket trots att man påstår att det är en arbetarregering man vill tillsätta man vill appellera till arbetarna naturligtvis, för att få dem att rösta på dem, men de bryr sig inte heller mer om det, vi såg det när de genomdrev Lisabon traktaten och vi såg det i det fallet som du det, det var Thomas Öströ som då var näringsminister, som påstod att absolut det första de skulle göra det var alltså att återställa den avreglering som skedde på elmarknaden det brydde man sig inte i ett om, utan tvärtom, efter ett halvår i regeringsställning så hade man accepterat och byggt ut det med nordisk elmarknad och allt möjligt och tyckte det var jättebra att det hade blivit konkurrens inom elmarknaden. Vi ser konkurrens där det är tre bolag som nu har delat på den svenska marknaden och skördar enorma profiter på den energi som man producerar i Sverige. Men hur skulle de kunna agera annorlunda? De är ju uppbundna just av det traktatet som du precis nämnde, Lissabon-traktatet. Som tydligt säger ju att man måste ju konkurrensutsätta allting. Alltså, de strävar ju efter faktiskt, att faktiskt efterleva de här principerna. Det är inte så att de är motståndare till det ens, utan tvärtom, de är ju väldigt måna om det här EU-medlemskapet som säger att man måste privatisera. De kan ju inte föra egentligen en annan politik, i sådana fall i och med att de binder upp sig just det där. Och samtidigt så vet vi också att de har lagt ett luck på den offentliga sektorn också genom att de har det här eh, eh, oh, utgiftstaket också, så det inte får växa. Samtidigt så har man en person som nu, eh, Vänsterpartiets eh, Lars Ulle ut och säger hela tiden, ja vi ska ha 300 000 människor i offentliga sektorn. Samtidigt som han själv går ut och säger att han kommer inte att arbeta för att ta bort en lag En lag som förbjuder att den offentliga ändå så slingar han ut sig sådana idiotiska uttalanden när han vet om att han inte kan sträva efter det i och med att han är för till och med en lag som förbjuder att göra ja, han är ju för den, han är inte mot lagen längre Nej. så att det där är ju bara trams egentligen ja, det, alltså vi, vi, vi, vi har alltid sagt alltså att man <hågår> rösta på kommunisterna för det, är det, det vi har ett alternativ politik det handlar inte så mycket om att byta regering eller något annat utan det handlar om att byta politik. Och det vågar, alltså det vågar och vill varken oppositionen eller regeringen inte. Jo, de vill driva den nyliberala politiken som bestäms ut från EU, som du säger. Alltså de har egentligen, egentligen inte något annat val om de ska följa eh, EU-direktiven. Men naturligtvis hade det varit en självständig och lite råg i ryggen på de, de politikerna som vill, och vill driva en, en politik i, i den svenska arbetarklassens intresse så hade det naturligtvis man kunnat fört en annan politik. För det är ju ingenting som är inskuret i någon allmänna, universella lag att det privata kapitalet ska ha rättigheter att skörda enorma profiter och att vi ska ha en massa arbetslöshet, alltså en halv miljon människor öppet arbetslösa i i Sverige. Det är inte inskrivet i någon universell lag som är omöjlig eller någon naturlag som är omöjlig att komma undan. Den, den skulle vara ganska lätt att lösa. Det kostar i princip ungefär samma så man har människor arbetslösa som har dem i arbete. Och, och då skulle man kunna bygga ut den offentliga sektorn, vi skulle kunna göra hur mycket som helst utan att det egentligen kostar särskilt mycket. Det kostar egentligen inte mer än de eh, grejerna då som man behöver använda. Och, och det om så många fler eh, deltar i produktionen på olika sätt så skapar man ju automatiskt betydande värde både så kallade i materiella värden och, och värden som man kan använda på annat sätt men det är ju inte naturligtvis varken oppositionen eller regeringen intresserade för de är intresserade helt enkelt att se till så att kapitalismen kan flyta på. Den är i kris den ska räddas och även när den inte var i kris nej. även när de hö höstar stora profiter så förbereder man sig för att de skulle kunna göra ännu profiter. Jag menar alla de avregleringar som har lett i den här kapitalistiska krisen som har lett till bankkriser, finanskriser och politiska och ideologiska kriser för, för kapitalet det, det är ju naturligtvis som är underbyggt med de beslut man har fattat tidigare liksom vi ser att det här tågbeslutet leder till katastrof vi såg på Nya Zeeland där, där kunde man ha tågen privata jag tror i ett halvår i ett år ungefär, i London likadant, sen var det totalt kört i botten och, och samma sak kommer att ske med, med Sverige naturligtvis man gör det helt enkelt medvetet för att man ska säga, säger det går inte med offentlig sektor, säger man då. För sen kommer man till att skylla på att det är för mycket regleringar fortfarande. Ja. För det är det man skyller alltid på nu. Men skillnaden med Nya Zeeland då, och, och, och du, det var ju att kom ju politiker som hade lite råg och så till dem liksom att där accepterar vi inte längre, ni ska väcka ifrån från och ni kommer aldrig mer tillbaka. Så enkelt är det. Medan de här hade ju bara kommit med någon ny med att påstå att ja, men du, jag vet inte. Det regnar i Norge, så därför så funkar inte spåren så bra här. Men man brukar alltid komma med sådana här förklaringar när det är höjda heltpriser. Ja. Så, så, så att de skulle komma med, med något, någon, någon form av domet här också skulle inte förvåna ju. För, för igen, du var kanske i Nya selen, men jag tror alltså Nya Säljendarna hade annars. Kastat ut dem. De som inte hade sett till så att tåg och kommunikationen började fungera igen hade naturligtvis inte blivit långlevare. Då hade man gjort revolution. på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund det som är i studion är Viktor vi har pratat lite om, ja, om Almedalen och de politiska besluten vi skulle ju prata lite om EU därför att Almedalsirkusen hinner precis att ta slut så börjar den nya cirkusen EU-cirkusen nu har ju Fredrik Reinfeldt i tre år varit ordförande så nu är det Fredrik Reinfeldt de ringer, alltså från världen om det är så de vill nånting. det kommer naturligtvis att bli dyrt för de svenska skattebetalarna därför att det är vi som får betala det men Reinfeldt, kommer naturligtvis ...till att passa på så att jag är i av ...för Det kommer att skrivas spaltkilometer... de Det börjar redan nu när han ska vara med... de G8-mötet nere i Italien... ...där de eh, har, tar upp och eh, hur de stora kunna vinstbehov... sina hur de ska kunna utöka sina profiter... Och det är ju också de reguljära EU-toppmöten EU som Fredrik Reinfeldt ska hålla i. För det är så att de har ju särskilt ständiga möten där de bestämmer politiken. Där blir massa olika möten i Sverige. I Sverige kommer alltså under nästa äh, äh, halvår, eller under detta halvåret. 3000 möten. Jag kommer att hålla 3000 möten. Alla är inte av någon större kaliber men många är ganska stora. Jag vet inte vad det blir. En 20-30 möten per dag. Ja, och sen så får man ju hoppas att Anja Sjönesson skriver en massa debattartiklar i, i tidningen och, och klagar på att för det första att vi använder skattemedel för de här sakerna. Och om det blir bråk också så borde hon skriva jättestora alltså, spaltmeter av texter för att hon, alltså, så att de aldrig mer ska komma hit här. Med hon gjorde ju när det gällde vet du, ESF. Alltså, hon var ju väldigt på det där med att ja, men det, är ett, det är ett arrangemang som kan dra det. Böcker. Nu blir det inget bråk överhuvudtaget. Det kanske blir bråk, men då har jag inte jag hört en gång kring och här, eller skriva någonting om att man ska inställa hela den här EU-cirkusen i sådana fall. Man borde ju faktiskt, man, man, man borde ju tycka att hon, så, och, som, och alla andra som alltid babblar om demokrati och sådana här saker, borde vara de första som borde och säga att vi ska inte ha det här i det här landet, eftersom vi har sett hur de kör över de demokratiska rättigheterna inte bara eh, runt om i Europa, utan man har frontat människor och rösträtten för att bestämma hur det ju ska utvecklas. Men också att man nu på något sätt försöker genomtronfa det för erländerna det för att man inte har fått det valresultat som man har haft. Så Anja Sönnesson, jag väntar faktiskt på de artiklarna som du så det kommer att skriva så mycket om i, du, i Skånskan och alla de andra tidningarna om demokrati och så vidare. Ja, hej, alltså man har, man har sagt att det kostar ungefär en miljard. Det är vad man satsar från eh, i budgeten. Men naturligtvis kommer man till och, ja, det kommer till, säkert att kosta 2 miljarder Och naturligtvis överväldrar man massa kostnader Till exempel de olika kommuner Jag menar 3000 möte, det fordrar så många mötesplatser och olika saker. Bara det skulle ju naturligtvis inte räcka till hyran. Utöver det så tillkommer då alltså polisens insatser. De är inte mer räknade. 15-120 miljoner räknar man det till. Det tror jag inte heller räcker. Därför att då förväntar man sig att EU ska pågå utan protester. Och jag är övertygad om om människor vill protestera mot politik som först vi så ska man naturligtvis passa på nu. Det behövs mer och starkare protester. Vi har protesterat allt för lite. Det är därför kapitalet kan förskälla vår offentliga sektor och köra över våra demokratiska rättigheter. Men kommunisterna är ju sådana, vi kämpar ju för en utöka demokrati hela tiden på alla platser. Vi är ju som alltid anses jordemokratiska men av någon anledning så är vi alltid vi de som just när det gäller de offentliga medel och pengar och så vidare om man ska privatisera någonting så är det ju en självklarhet att man ska ju på något sätt åtminstone ha en folkomröstning om sådana här viktiga saker. Men de som är superexperter på demokrati som alltid anklagar oss det är just de som inte vill hålla de här sakerna. Likadant ser vi just just i Honduras där var eh, Högsta domstolen ni ska ändå tänka på att eh, de här länderna, de är uppdelade av Montesquieu's principer, man har en president och ett parlament och en högsta domstol Högsta domstolen fungerar som en författningsdomstol som eh, testar alla lagarna om de är förenliga med grundlag de har påstått nu att det är uppenbarligen mot grundlagen att hålla en folkomröstning där, jag, jag tror nog att jag tror nog de har haft en hel del möte med EU-kommissionen för att de ska komma fram till de här sakerna. För att det är just de här grejerna som man har genomdrivit här i EU. Men vi kommunister, vi stödjer ju självklart eh, Honduras rättigheter och alla folkomröstningar och andra saker. Samtidigt så har ju trots allt en stor del av världen gått ut och kritiserat den här statsgruppen som eh, har nu genomtronfats där i, i Honduras. Men det är klart ju, vi har ju hört de här sakerna tidigare, hur världssamfundet har alltid skrikit väldigt massa, men har väldigt sedan faktiskt gjort någonting utan tvärtom, de har faktiskt stött de här statsgrupperna. Tydligt exempel det är nu kanske det tydligaste det är just Chile där var man, alla länder sprang omkring och skräck men samtidigt när den folkvalde presidenten satt där, så gjorde hela Europa och USA allting för att stötta just äh, Sen när Finochet kom till makten så lyfte man bort den handelsblockaden som man hade tillsatt för att stötta den. Så att därför ska man alltid vara väldigt, väldigt försiktig när det gäller sådana här uttalanden. Man ska ju en snacka kan alla göra, det är ju handling som visar ju var skåpet ska stå någonstans Ja, yeah, precis ännu är det inget av EU-länderna som har dratt hem sin ambassadör från Honduras till exempel i protest mot att alltså högsta domstolen och militärerna alltså det var ju en ren militärkopp helt enkelt, en militärkopp ...beställd av Moderaterna, Folkpartiet och KDs systerpartier är där borta. Alltså det är samma krafter som verkar här i Sverige, som verkar där. Det är deras broderpartier eller systerpartier, vad de nu kallar för. Och vi måste naturligtvis absolut kräva ett svar av dem. Varför de inte tar avstånd från deras äh, syskenpartiers avgörande avgöra, äh, där? men det, det brukar man bara rikta mot kommunister, det att vi ska ta avstånd vad som hände i Sovjet vad på 20-talet och vad som hände i, i Kina på 30-talet så brukar man bygga upp sina antikommunistiska kampanjer, samtidigt som vi vet ju att Honduras är, är, är en, EUs eh, handelspartner som man gör affärer med hela tiden det är klart man kan protestera mot att, äh, att presidenten blir avsatt men man gör ingenting man gör ingenting, man sitter tvärtom jag menar passivitet och man, man tillsätter en kommitté som äh, de får mer för, för att de ska arbeta ut ett uttalande. passivitet i handling när det sker något sånt det innebär ju naturligtvis ett, ett rejält stöd till kuppgeneralerna likadant som det är ett stöd till ayatollerna i Iran när man inte vidtar åtgärder man fortsätter handeln man fortsätter att köpa olja och sånt av Iran då innebär det ju naturligtvis egentligen ett indirekt stöd till dem och de är därmed medansvariga för de folkmorden som sker bort i, borta i Honduras och de som sker i Iran. Det är ju och hela den politiska högern medansvariga till er. alla de som inte gör någonting. Däremot som är man väldigt snabba på att rikta direkta sanktioner mot Kuba också. Där, och trots att man har liksom val och, och det är ingen som blir skjuten på gatorna eller något sådant. Då på, påstår man att det är den värsta diktaturen som finns och så vidare. Men att man slår ihjäl en massa människor i Colombia eller eh, som nu i Honduras med någon statsgrupp. Där, där ska man alltid ha dialog och ha lite för se vad som sker i framtiden och så vidare. Det visar ju så att det handlar ju inte om, det har aldrig handlat egentligen om demokratifrågan utan det har alltid handlat om de ekonomiska maktförhållandena som finns i samhället. Vill ni höra mer om Honduras så på söndag till imorgon i Malmö klockan 12 är det ett möte till stöd för den honduranska demokratin mot kopmakarna. Passa på att delta där och visa för att eller visa här känsla för demokrati och förraktet med de militära kockmakarna som nu mördar i Honduras. Med det så sa vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg. Framåt kamrater i loppromanar på röda fana. på röda fanar Framåt kamrater i loppromanar på röda fanar som ger röda folkan ska mot seger gå röda folkan den ska segern nå röda folkan ska mot seger gå lever socialismen lever friheten